gun enleak. Prezioak gorata gora igaiten ari dira eta horrek gure biziak zuzenki hunkitzen ditu. Inflazioaren fenomenoa geroz eta orokotuagoa da, gasolina, elektrizitatea eta etxebizitzaren merkatuetan besteak beste. Alta, gutxi aipatzen den gaia da. Burgesian en tresna desberdinek arazoa tapatzen dute, eta beste azaliko arazoak tratatzen dituzten itxura emaiten dute. Frantzian, Habendo hastapen hortan ofizializatu den inflazioaren indemnitatea bisai garbiketaren adibide adierazgariena da. Bi euro gu, baino gutxiago irabazten duenak eun euroko prima bat ukaiten alko du. Energia eta erregaien prezioa azkarki igan baita. Argira neuri hau ez dela nahikoa denek egoera egankor bat izan ezagun. Neuri oportunista da, haute urbiltzen diren arau bostkak irabazteko balio duena baizik. Epemotzeko motzeko horiek ez dira arazoaren funtsera joaiten eta sinestarazten daukute erosa almenaren emendatzea dela atera bidea. Gainera, bortizkeria urgen parean langile klasea kalme atxikitzeko eta holda jaldiak saiesteko balio du olako proposamen batek. Hogez gain, inflazioak ez du dener berdin erakiten, ez da fenomeno neutrala. Erosalmenaren galeraen ondorioz, augezkien balio hegeala mugisten da. Hortaz, inflazioarekin augezki ah handiak dituen pertsona batek haiise gehiago du galtzeko augezki gabeko batek baino. Inflazioarekin klaseertainak du gehien galtzeko. Izan aristokraziak eta burgesiakipiak. Hala ere, preionik gaite orokortu batek lantxari hegeala mugistea ekartzen aldu, Lantxarien maila intzazioarekin batera igaitean ez bada. Eta argi da, kalte duenak langilek laseko direla. Gure bizia zuzenki aldatzen duten fenomeno guzi horiek egiturazko gaiak dira. Kapitalismoaren izaiteko ahazoina da ekoizpenaren eta irabaziaren azkunde geldiezina ezina inpoxatzea. Izan ere, azten ez den edozein enpresak, kapital edo ekonomia, gainerateko lehiakideek zapalduko dute, eta irabaziak handitzeko manera ejesena, saltzen duenaren prezioa handitzea da. Langile klasearen proletarizazio prozesuaren haintzinean, logikau bohokatzeko tresnak sortzea urgenzia bat da.